Sokan, de ma itt, de keskeny az az út, és kevesen járnak rajta, amelyik az életre visz. Úgyhogy az a lényeg, hogy jó helyre menjünk, jó irányba vigyen az utunk, Tényleg szeretem a kihívásokat, ahogy a Jani említette, Isten igényével kapcsolatban, mert Isten hozzám is erősen szól, amikor alkalmat kapok arra, hogy felkészüljek, és együtt tanulmányozzuk Isten igéjét, és ezért szeretem az olyan részeket is, amik nehezen érthetőek első látszatra, első olvasatra, és ma is ebbe szeretném, hogy beletekintsünk. Tulajdonképpen egy kis részt a Jani már érintette ezt, a, ezt az ige szakaszt, amit ma tanulmányozni fogunk, de azt gondolom, hogy ha már itt van előttünk, és ide került, akkor rágjuk meg ezt a kicsit rágósabb húst. De lehet, hogy nektek nem is az, nekem elsőre néhány mondat furcsának tűnt. Ez a János evangéliumának az ötödik fejezete, ahol járunk. És azon belül a huszonnegyedik verstől szeretném, hogy ma foglalkozzunk vele. De mielőtt belemegyünk egy kis visszatekintés... Tehát, aki keresi még esetleg János 5.24-től. Hát láttuk azt az elmúlt héten, elmúlt hetekben, hogy Jézus nagyon megdöbbentő dolgokat mondott és tett, ahogyan ezt sokszor tette, és különösen akkor, amikor ö, olyan csoportokkal találta szembe magát, akik ö, az ő cselekedeteit kritizálták, és valamilyen módon Istent akarták képviselni az emberek előtt, de nagyon félre képviselték. Ezek közül is ugye kiemelkedik a zsidóknak, a vallásos zsidóknak a csoportja, akik nagyon erősen kritizálták őt azért, mert valakit meggyógyított szombatnapon, meg egyéb dolgok miatt, nagyon sok dolog miatt bosszantotta őket, és felháborította őket Jézusnak a viselkedése, és nagyon sok dolog, amit ő mondott. Minden korban vannak olyan emberek, akik szembeszállnak a legelőkelőbb csoportokkal, és ö, nagy tiszteletben lévő csoportokkal, akik ö, akár az országnak a vezetői, és mondanak kemény dolgokat, és tesznek megdöbbentő dolgokat. És nekünk is van, a mai napokban is vannak ilyen emberek, részben azt gondolom, hogy hála Istennek, akik kimerik mondani a véleményüket. Például Magyarországon az egyik ilyen ember, aki azt gondolom, hogy ilyen tekintetben egy pozitív személyiség, de ezt eldöntheti mindenki maga, a Balcó András névre hallgató híres többszörös világ és olimpiai bajnok öttusázó aki egyébként egy, egy komoly hívő ember, és az elmúlt héten a kezembe került egy, egy újságcikl őróla, és nagyon érdekes dolgokat mond, én javaslom mindenkinek, de azért, ahogy mondja, ő csak egy ember, de nagyon érdekes dolgokat tud megfogalmazni. Például annak idején, sok évtizeddel ezelőtt, amikor róla készült egy film, a küldetés című film, nem tudom, hogy láttátok-e, abban olyan dolgokat mondott, hogy akit, akit elő kellene léptetni, az szembe köpik, és akit szembe kellene köpni, azt előléptetik. Mindezt ugye a kommunizmus idején, hogy ezért őt félre is állították, és nem is kaphatott komoly beosztás sehol, hanem Ilyen névvel és ilyen teljesítménnyel lovakat, ilyen belovagló volt, és segéd volt tulajdonképpen egy lovardában. De nagyon érdekes dolgokat és szokimondóan meg tud mondani. Az egyik, egy másik dolog, amit olvastam, amit mostanában tett, hogy kitüntetésre terjesztették elő, nem tudom a pontos címét, de valószínűleg a Nemzet Sportolója vagy valami hasonló nevű kitüntetés, és meg kellett volna jelennie az ország vezetői előtt. És uh, átvenni ezt a kitüntetést, ugye egy készfogás kíséretében, És azt mondta, hogy ő nem megy el. Nem megy el, mert nem ért egyet, sok dologgal, amit, amit ők tesznek, és pártolnak, és mellé állnak. És ezek közül a dolgok közül kiemelte az abortuszt, amit ő gyermekgyilkosságnak nevez, hogy micsoda dolog az, hogy ez a nemzet fogy, egyre kevesebben vagyunk, mindenki gondolkodik, hogy hogy lehetne ezt megoldani, és közben jóvá adjuk, és pecsételjük, és az állam támogatja azt, hogy a megszületendő gyereket, vagy magzatot azt eltávolítsák, és ne szülessen meg, magyarul megöljék. És azt mondta, hogy ő nem megy el, és nem fog kezet, mert a készfogás az egy egyetértés, az egy beleegyezés ebbe, és ő ezért nem megy el. Mellesleg, az én készfogásom, mondja ő, az nem ér többet, mint bármelyik magyar emberé, de kevesebbet sem. Nekem nagyon tetszenek ezek a dolgok, amiket mondott. Aztán eszembe jut még egy hasonló dolog, a Chuck Smith kimondhatatlan nevű, Magyarul kimondhatatlan nevű Golgotának, vagy Calvary Csepölnek, az anyagyülekezetünknek a, a fő pásztora, alapítója. Egyszer meghívták őt a, a fehérházba, hogy az amerikai elnökkel találkozzon. És ez pont egy szerdai napra esett, úgyhogy ő azt mondta, hogy nem. Sajnos nem tudok elmenni, mert fontosabb dolgom van, egy biblióórát kell tartok szerdán. Úgyhogy nem ment el. És... Valószínűleg minden idézőjelben, nagy idézőjelben normális ember elment volna. Kezet fogott volna a magyar miniszterelnökkel. Elment volna az amerikai elnökhöz. Hát persze, hiszen az nekem is jó. Támogatja az én szekeremet is egy kicsit, ugye? Micsoda nagy dolog, találkozhattam az elnökkel. Kezet foghattam a miniszterelnökkel, vagy a miniszterrel. Átvehettem egy nagy kitüntetést. És, és ez, ez nekem is jó, hiszen ez engem is felemel. De nem. Ezeknek az embereknek az értékrendjében van valami olyan, ami valószínűleg ebből a könyvből származik, amit mi is a kezünkben tartunk, ami egy más értékrendet alakít ki. Máshogy látja. Ahogyan Isten is máshogy látja ezt a kitekeredett, fejetetére állított világot. És azt eldönthetjük, hogy csakkal, vagy pedig... A Balco Andrással egyet értünk-e, és lehet, hogy nem értünk egyet, és ez nem tragédia. De ez az ige, amit a kezünkben tartunk, ez viszont Istennek a kijelentése. És amikor Jézus szembement ezekkel a vallásos zsidókkal, vagy más államfőkkel, vagy csoportokkal, akkor neki erre jó oka volt. És ahogyan többször el is mondja ebben a részben, amit ő tesz, amit ő mond, ő nem tesz semmit, ami, ami, amit ő csak saját kútfeje után tesz, hanem amit az atyától vett, és amire az atya hatalmazta őt fel, és amit az atya, atya cselekszik, azt cselekszi ő is. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos a számunkra, hogy ezeket a mondani valókat komolyan vegyük, és hogyha egy kicsit érthetetlennek tűnnek elsőre, akkor azokat próbáljuk kivesézni, kibányászni, ami van benne. <coughs> Úgyhogy nézzük meg ilyen szemmel ezt az ige János 5.24-től olvasom. Bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hiszabban aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Vagy a károlia, hogy mondja, az életre. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Mert ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítélet, ítéletet tartson, mert ő az emberfia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek, akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Én önmagamtól nem tehetek semmit. Ahogyan tőle hallom, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Atyánk, segíts nekünk megérteni a te kijelentésedet. Segíts nekünk megenni ezt az eledelt, amit elkészítettél a számunkra. Ámen. 24. vers. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életre. Kikre vonatkozik ez? vonatkozik -e ez ránk? Hiszünk-e abban, aki Jézust elküldte? és hiszük -e, hogy ő végezte el ezt a munkát. Legtöbben valószínűleg igen. Milyen az az örök élet? Lehet, hogy vannak közülünk, akik olvasták ezt, hogy annak, aki hisz, abban, aki Jézust elküldte, örök élete van, és lehet, hogy ez nem dob föl mindannyiunkat. hogy, hogy örök élet? Ez azt jelenti, hogy az a nyomorúságos élet, amit a héten, ahogyan szenvedtem, küzdködtem, például szerdán, ez lehet, hogy akkor én nem éreztem azt, hogy én örökké akarok élni. Az alig vártam, hogy vége legyen ennek az életnek. Nem, hogy örökké tartson. ez az örök élet? Hogy hogyan kell értelmeznünk ezt az örök életet? Ugyanez az élet, amit most élünk, és örökké tart, ez nem biztos, hogy tényleg jó hír. Lehet, hogy van akinek igen, de nem biztos, hogy sokunknak az. Melyik az az örök élet? A, a szó, ami az örök kifejezésre használatos itt, az eredeti szó, az úgy is használatos, hogy nem csak örök mostantól fogva, hanem örök visszamenőleg is, a múltban is, a múltban is, meg a jövőben is. Tehát egy olyan örök élet, ami nem csak elkezdődött valamikor és örökké tart, hanem sose kezdődött el, mert mindig is volt. Hát mindig volt, mindig is lesz. Melyik élet ez az örök élet, ami van annak, aki hisz, abban, akit Jézus elküldött? Tudtok-e segíteni nekem? Melyik élet lehet az, amelyik mindig is volt, és mindig is lesz? Isten? Így van. Ez az élet, ez Istennek az élete. Ez nem, ez nem a mi életünk elsősorban, hanem ez az Úrnak az élete. Jézus volt mindig is, a világ teremtése előtt létezett, és mindig is lesz. Az Atya is mindig is volt, egyszer megteremtett a világ időben, egyszer eljött Jézus keresztre feszítetni, egyszer eljön ítélni, de utána is lesz. Ez az ő élete. Ez az örök élet, ez... Ez Jézusnak az élete. És ha így olvassuk, vagy így <coughs> tekintjük, aki haj az én igémet, és hiszabban, aki elküldött engem, annak megvan az én életem. Annak megvan ez az örök élet, ami az enyém. Az már az övé is. Tehát most mi rendelkezünk azzal az élettel, egyébként ezt más igék is alátámasztják, amelyik Jézusé, amelyik az atyáé. Ez az az élet. Nem az az élet, ami felől keseregtél esetleg a héten, és, és nem volt jó kedved, mert nem úgy mennek a dolgok. Nem, ez az ő élete. Ez az örök élet. És ez örökre a milyen? Illetve azért, mindazért, aki hiszi, hogy az Atya küldte Jézust. Hisz abban, aki elküldött engem. Annak van ez az örök élete és ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életre. Ezt nagyon fontos nekünk megérteni, és erre ráállni, hogy a hívő ember nem megy ítéletre. Nem helyes az, amikor hívőként attól félünk, hogy egyszer úgy kell Isten elé állnunk, hogy megnézi, hogy elég jók voltunk-e, vagy nem, és végül bejutunk-e, vagy nem, beférünk-e abba a válogatott csapatba, bejutunk-e. Azt mondja, hogy aki hisz, olvassuk el még egyszer. Aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Múltidőt használ. Tudjátok is úgy írja, vagy ez csak valami sajtóhiba? tietek is múltidőt használ? Átment. Eldőlt tény, hogy nem mész ítéletre, ha hiszel. Nem mész. Nem is kell oda menned. Nem, hogy ott fog eldőlni. Nem, neked nem kell arra menned. Te ezen a vizsgán már átjutottál. Jézusnak a kegyelméből, az ő munkája miatt. Mert Elhiszed. Hiszel annak, aki, aki őt küldte. Egy kicsit ö, járjuk ezt körbe, mert ugyanakkor az igében találunk olyan dolgokat, hogy a munkánk viszont meg lesz próbálva. Az, amit Jézusnak az alapjára, a, az evangéliumnak és Jézusnak az alapjára építettünk. Az 1 Korintus 3.10-ben... Hmm. Olvassuk 11-es verstől. 1 Korintus 3.11-től. Pál mondja ezeket. Mert más alapot senki sem vedhet a meglévőn kívül, amely, Jézus, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor Mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy Isten... Ö, bocsánat, nem megyek tovább. Tehát a lényeg az, hogy a munkánk, a cselekedeteink, amit arra az alapra építünk, amit Jézus lefektetett, és a hitünknek az alapja, az megpróbáltatik. És ezért nagyon fontos az, hogy hívőként mit teszünk, mit cselekszünk. Csak, hogy írja, csak fát vagy szénát építünk rá, amit megéget a tűz, vagy pedig valamilyen maradandó dolgot. És fontos az, hogy emiatt olyan dolgokat tegyünk, amik örökre, örökre megmaradnak. És jó építményt építsünk. Ne hiába való dolgokkal foglalkozzunk más szóval. És ne hiába való dolgokat építsünk erre az alapra. És látjuk azt, hogyha ez mégis bekövetkezne, és vannak hiába való dolgok, akkor is bejutunk az életre, csak mint, a, mint aki tűzön ment át. De olyan ítéletre, annak, aki hisz, nem kell mennie, ahol eldől, hogy bejut-e a mennybe, vagy Jézussal lehet, -e, vagy nem. Ez már eldőlt. A számunkra azok számára, akik hiszünk. 25. vers. Bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Na, ezt hogyan kell értelmezni? Ez az egyik ilyen furcsa dolog, amit én találtam Hogy, hogy a halottak hallják. Ez, ez azt jelenti, hogy, hogy mégiscsak van a halál után, még lehetőség dönteni Jézusról? Van lehetőség meghalani az ő hangját, és értelmezni az ő dolgait? Még a halál, akik a sírba vannak, azok is még ezt meghallgathatják? És még van egy, egy döntési lehetőségük esetleg? Jelentheti ezt? Nem, hiszen máshol az igében látjuk, hogy ez nem lehetséges. Akkor mit jelent, hogy, hogy a halottak hallják? Hát Jézus már megint olyan furcsa dolgokat mond, nem, nem érthetjük ezt. De is azt mondja, hogy a halottak. a halottak hallják az Isten fiának a hangját. És ráadásul azt is mondja, hogy eljön az óra, és az most van. Tehát az a lehetőség sincs meg a számunkra, hogy azt gondoljuk, hogy persze, de nem arról beszélt, ami most van, hanem ami majd jön, értitek, majd akkor. Tehát ez valami későbbi esemény. Nem, az most van. Amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak akkor milyen halottakról beszél? Tudjuk azt az igének a más, részei, más ö, részéből, hogy azok, mindazok, akik bár fizikailag megszülettek, és fizikailag élnek, de nincsen kapcsolatuk az élő Istennel, azok Isten szemében halottak. Még akkor is, ha élnek is. És az efézusi levélben azt látjuk, hogy ez mindannyiunkra igaz, volt. Kicsit lapozzunk oda, az Efézusi Levél második fejezete. Első vers. Titeket is úgy írja, hogy titeket is, akiket, titeket, is, titeket is életre keltett, de az életre keltett az eredetileg nem volt itt, csak egy kis segítségként van itt. Titeket is, akik halottak voltatok védkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint. Igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Hát ezek azok a halottak. Minden ember az eredendő bűn miatt. Aki bár fizikailag életet kap, és lelke is van, mégis halott. Isten szemszögéből nézve még halott. Mert nincsen kapcsolata azzal, aki megteremtette. Azzal, aki arra teremtette, hogy egy közösségben éljen vele. És ilyen értelemben halott. Később, ahogy olvassuk az Efézusi Levélben, pillanat... A harag voltunk, emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a védkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. Ezt ő végezte el, és életre keltett minket. És megkaptuk azt a bizonyos örök életet, az ő életét. Tehát ezek azok a halottak, akikről beszél. Ezek azok a halottak, akik már akkor is hallhatták Jézus szavát, és Jézus magyarázta ezeknek a, a hívő, vagy ezeknek a vallásos zsidóknak, és ezeket a dolgokat reménykedve abban, hogy, hogy meghallják. És meghallották közülük is néhányan. Azt, hogy hogyan tudnak átmenni a halából az életre. Tehát eljön az óra, és az már most van, amikor a halottak, azok az emberek, akik nem ismernek engem, nem ismerik Istent, hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. És azok élnek igazán, akinek megvan az Istennek az élete, akit ajándékba kap. Úgyhogy ilyen módon van ez, ilyenek ezek a halottak, és ma is ez történik. Ma is sokan, akik még a világ kívánsága szerint élnek, látnunk kell azt, hogy, hogy Isten őrájuk úgy tekint, mint, mint halottak. Akik nincsenek rendben. Ez a szituáció nincsen rendben. Hajlamosak vagyunk a munkahelyen, meg a hétköznapjainkban úgy járni, hogy hát igen, ő egy másik ember, ő is hisz valamiben, ő is tesz valamit. De ez így rendben van. De tudnunk kell azt, hogy ez nincsen rendben. Nincsen rendben az ő életük. Ezért nagyon fontos, hogy vállaljuk a hitünket, és hogyha kell, akkor, akkor beszéljünk is róla. De nagyon fontos, hogy példamutató életet éljünk, és vállaljuk a hitünket ő előttük, hogy megláthassák azt, és meghallhassák az Úrnak a szavát, hogy átmehessenek ők is az életre. 26-27. Vers. Mert ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Hát látjuk azt, hogy Jézus tulajdonképpen hűen, igazan és teljesen világosan az atyát, az ő véleményét, az ő lényét Képviseli és közvetíti, ami számunkra. Mindent, ami az atyájé, az életet is, ezt az életet önállóan odaadta Jézusnak, Jézus rendelkezik vele, annak adja, akinek csak akarja, és akár attól veszi el, akitől akarja, hiszen az ítéletet, az ítéletben is szabad kezet kapott, amit a 27.-ben versben olvasunk, sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Jézus, amikor <gül> nehéz ezt így mondani, először a földön járt, <gül> mert ő teremtette. Jézus, amikor először emberi testben köztünk volt, emberek között volt, akkor, még ha mondott is meghökkentő dolgokat, és még ha a kofárokat kisűzte a templomból, de mégis nagyon barátságosan viselkedett, úriemberként viselkedett, és hívott minket, és szeretettel volt mindenki felé, és végtelenül alázatos volt. Elment egészen a keresztre, a kereszt halálig, és nem állt ellen, sőt, ő maga önként vállalta a halált. És ebből van a mi reménységünk, és, és a megváltásunk. De az ige egyértelműen mondja, ő fog ítélni is. És akkor nem ezt az arcát fogja mutatni, hanem akkor igazságosan és sokak esetében keményen, nagyon keményen fog ítélni. Mind a két dolognak a, az ügye Jézus kezében van. Az életnek és a halálnak az Ura. Szó szerint minden hatalom neki adott a menjen és a földön. Úgyhogy fontos az, hogy észben tartsuk, és tudatában legyünk Jézusnak ezzel az oldalával is, hogy ő az, aki mindent eldönthet, és ő az, aki mindenki felől dönteni is fog. Ez a pillanat még nem jött el, de attól, hogy nincs itt ez a pillanat, ez még így van, és így lesz. Na nézzük ezeket a még nehezebben érthető verseket.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 amiről tudhatunk ebből a, ezekből a versekből és másik ígé versekből, amelyek a feltámadásról, illetve az ítéletről szólnak. Az első teszalónikai levél, negyedik fejezetében olvashatunk a, a két különböző dolog közül, amit említve van az első dologról, arról, hogy akik, jó, akik a jót tették, az életre támadnak fel. ezt nézzük meg első teszelonikai levél, 4. fejezet. Okay. Olvassuk a 16. verstől. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a a szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog elszáll, elsz, alászálni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, vele együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Tehát van először az a feltámadás, amelyik a hívőkre vonatkozik. Itt úgy mondja, hogy akik a jót tették, az életre támadnak föl. Ez nem jelenti azt, hogy a cselekedetek miatt van volna ez a, ez, a, ez a feltámadás, vagy ez az élet, vagy hogy az atyához megyünk. Ez ő miatta van. De aki hisz, az többnyire jót teszi. És Isten szemében, aki hisz, az a jót teszi. És aki hisz, az nem teheti folyamatosan a rosszat, hiszen ez egy ellentmondás. <tört> <tört> És akkor van egy másik része ennek. Azt mondja, hogy akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Hát mindenki, mindenki sorra kerül. Nem, nem kerülheti el ezt senki. És erről a fajta feltámadásról pedig a jelenések könyvében,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 és láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsik, a trónus előtt állnak, és könyvek nyitatnak meg. Még egy könyv megnyittatott ki, az életkönyve, és a halottak, a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg, a cselekedeteik szerint. Akik azt választották, hogy nem Jézusban vannak elrejtve, és Jézuson keresztül mennek az atyához, azok tulajdonképpen azt választják, hogy az ő cselekedeteik szerint legyenek megítélve. Ismerek én is olyanokat, biztos ti is, akik azt mondják, hogy ő majd megmagyarázza, ő majd elmagyarázza, és, és ő biztos benne, hogy meg tudja győzni Isten arról, hogy, hogy az rendben van, amit ő csinált. Az ige tükrében ez, ez nem így tűnik, sőt, egyértelmű, hogy ez lehetetlen, de vannak, akik ilyen önbizalommal tudatosan választják azt, hogy ők a cselekedeteik által legyenek megméretve. 13. versetől folytatom. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadta a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki, cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tavába. ez a második halál. A tűztava. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették. Na ez az, ez az az ítélet, ahova azoknak, akik hisznek, soha nem kell menniük. Oda se kell menni, ez nem nekünk való. Ezt a sátának és az ő angyalainak készítette Isten, de azok is oda jutnak, akik nem hisznek Jézusban, és az atyában, aki elküldte őt. Tehát ilyen komoly dolgokról van szó, és ezt az ítéletet is Jézus fogja meghozni. Nem lesz ott annyira barátságos, mert nem teheti azt meg. Mindenkinek fölajánlja a lehetőséget, hogy ő hozzájöjjön, ő benne higgyen, és az életre menjen, de hogyha valaki úgy dönt, hogy ő nem élezzel, akkor Jézus végül el fogja őt utasítani ilyen módon. Következő vers, 30. vers. Én önmagamtól nem tehetek semmit. Mint ha Jézus még egyszer mondaná a zsidó vallásos embereknek, hogy értsétek már meg, ez, ez nem csak én vagyok, ez az Atya, ez az Isten, aki, aki teremtett mindent, benneteket is, aki Ábrahámmal volt, aki Mózessel volt, akiben ti bíztok. őtől jön mindez. Én önmagamtól nem tehetek semmit. Ahogyan tőle hallom, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem magam, nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Hát Jézus próbálja, kérleli őket, mondja nekik még egyszer, hogy értsétek meg. Ez az atyától van, akiben ti azt gondoljátok, hogy hisztek. Aki Mózessel ott volt, aki Ábrahámmal volt, Izsákkal ott volt, ez őtől jön. Értsétek már meg, ez nem csak egy valakinek a véleménye, ez a vélemény, ez a vélemény, ami számít, az egyetlen. Van egy olyan vicc, hogy mivel etetsz egy két tonnás gorillát? Mivel eteted a gorillát? Hogy olyan két tonnás méretű. Így van. Ez a válasz. Azzal, amivel ő akarja, hogy etessem. Tök mindegy. Azzal, amivel ő akarja. Ezt ezt azért vetettem most itt fel, mert lehet sokféle véleménye az embereknek. De lehet sokféle jó cselekedete az embereknek. Föláldozhatják az életüket. Bármit megtehetnek, de a vélemény, ami áll, a vélemény, ami számít, az egyedül Istené. Egyedül Istené. És lesz egy nap, amikor ez mind teljesen nyilvánvalóvá válik mindenkinek. Most nem az, most nagyon zavaros. És ezért olyan nagy a felelősségünk a saját életünkkel kapcsolatban, és ezért olyan nagy a felelősségünk mindenki életével kapcsolatban. Hogy senki ne maradjon, aki ne lenne tudatában annak, hogy milyen bajban van, milyen halott, és hogy milyen lehetősége van az életre menni. és befejezésül gondolkodjunk egy kicsit el azon, hogy, hogy mit, jelent ezek, mit jelentenek ezek a, a számunkra. Lehet, hogy, hogy ezekben a napokban, ezen a héten akár olyan élményeid voltak, olyan tapasztalataid voltak, amik, amik szerint nem vagy érdemes, nem, nem vagy elég jó, sőt, elítéltek. Rossz szemmel néztek rád a munkahelyeden, vagy, a, vagy az osztálytársaid, vagy, vagy akár a barátaid elutasítottak. Például nekem voltak ilyen élményeim a héten. Mostanában egy ö, olyan időszak van a cégnél, hogy ö, egy időben nem volt főnököm, mert én voltam a nagy főnök. most több főnököm is van. És minimum ketten vannak, de inkább hárman. És ebből ö, olyan szituációk adódnak, hogy valamelyik mindig elégedetlen. Mert ugye neki nem jut a munkámból, nem tudom úgy támogatni az ő dolgait. De én, én jól elkismerettel próbálom a jót tenni, de ö, nagyon kellemetlen, amikor, amikor rossz véleménnyel vannak az emberről, és ezt érzékeltetik, még akkor is, hogyha nem mondják meg egyenesen. Lehet, hogy valami hasonló dolgod... Neked is volt. Vagy, vagy valamilyen módon azt érzékelted, hogy nem vagy elég jó, el vagy utasítva, és, és, és meg vagy ítélve. Az is lehet, hogy te magad vádoltad magadat, hogy nem így kellett volna tenni. Tíz évvel ezelőtt volt egy nagy lehetőségem, hogy, hogy máshogy döntsek, és elrontottam, és az egész életem kárba ment. Az egészet elrontottam, bizonyosan az egészet elrontottam. Jön az ellenséged, és ő is rátesz még egy lapáttal, és folytatod ezt a gondolatmenetet. És beadja, lehet, hogy beadja neked az ellenség, hogy végzetes hiba volt. Végzetes hiba volt elválni. Végzetes hiba történt, és, és ezt soha nem fogod tudni helyrehozni. Hiába Isten, hiába a kegyelem és minden. Sokféle verziója lehet ennek, de van is ennek. Küzdködünk ilyen dolgokkal. És a sátán is megteszi az ő részét, ami a lelkünknek az ellenség. És folyik egy lelki harc, ami próbál ráncigálni minket, és lehúzni minket, visszahúzni minket a sárba. És sokszor az van, hogy azt gondoljuk, hogy, hogy már pedig végzetes hiba. A számítógép kírja. Végzetes hiba. Összes adat elvész. Vége. Számítógép. Megjelenik a kép képernyő. Minden elveszett. És ugyanakkor a kijelentésre pedig emlékezzünk vissza. Ami a 24. versben van. Ezt még egyszer szeretném, hogy végigolvassuk figyelmesen. Bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, vagy kijelentésemet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment, már átment a halálból az életre. Hisztek-e abban, aki elküldte Jézust? Hiszünk-e abban? Mert hogyha így van, akkor soha nem kell ítéletre mennünk. A milyenk az ő élete, az a bizonyos örök élet, ami mindig is volt, és mindig is lesz. Teljesen tiszták vagyunk, az ő életével rendelkezünk, és soha nem megyünk ítéletre. Hanem átmentünk a halából, Istentől való elválasztottságból. Az ő vele való kapcsolatban. És mindig is vele leszünk. És minden baj, minden betegség elmúlik. Minden könnyet letöröl a szemünkről. És vele leszünk folyamatosan, meggyógyulva, örömben, nagy nyugalomban. Amen. Imádkozzunk. Jézus, köszönjük neked, hogy ilyen határozottan kiálltál az igazságért, még akkor is, hogyha még akkor is, amikor meg akartak téged kövezni, meg akartak téged verni, mindenki ellened ment, és te pedig kiáltál, és mondtad nekik az igazságot ami az atyától jött. Köszönjük neked, hogy kitartottál, és nem engedtél sem a kísértésnek, sem a támadásnak. Vállaltad az igazságot. És köszönjük, hogy egészen elmentél addig, hogy engedted, hogy téged arra a keresztre felfeszítsenek. És hogy nagy szenvedések közepette, teljes elutasítottságban, Felkiáltsál, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Mert még az Atya is miattunk elfordult tőled egy időre. Köszönjük, hogy, hogy ennyire fontosak vagyunk neked. Hogy ilyen felelősséget éreztél miattunk, akik mi elfordultunk tőled, és halottak voltunk. Köszönjük, hogy hogy Emiatt, amiatt, amit tetettél, csak amiatt, amit tetettél, értünk. Mégis most élhetünk, és meg lehet nekünk az a fajta élet ami ajed. És ebbe örökre becsatlakozhatunk, és hogy már eldőlt, hogy nekünk nem kell ítéletre menni. Köszönöm, hogy nem kell ítéletre menni, Uram. Köszönjük ezt neked, és már átmentünk a halából az életre. Áldjuk emiatt a Te nevedet, és kérjük, hogy, hogy ezen a héten is a Te szent lelked által valahogy ez mutatkozzon meg a mi életünkben. Használj minket, Uram! Hadd legyen hasznos az az idő, amit még ebben a nyomorúságos világban töltünk, Uram! Hadd jöjjenek még mások is hozzád, hiszen Te már kifizetted, kifizetted az ő tartozásukat is. és kapjon dicsőséget a Te nagy neved mindezért. Ámen.